Igår flyttades läger dit, och fast den platsen för detsamma ligger närmare fienden synes den dock vara väl vald. Våra trupper har var till uppfört befästningar och man tror att motståndaren snart ska bliva tvungen att lämna detta ställe och draga hedan. Därefter hoppas vi med Guds hjälp få förbindelse med Poltava. För övrigt står Gud vare tack Hos oss allt väl till och ingen fara förefinnes eftersom armén är här fullständigt samlad. På eftermiddagen lät den mönstra infanteriet och indelningen i divisioner. Befälsförhållandena gick över. Peter Alexeyevich red omkring med hatten i hand och talade med högre officerare och stabsfolk. Med den senaste lägerflyttningen och det allt hetsigare klösandet runt den svenska hären hade man dragit åt tumskruvarna ännu ett varv. Nu var smärtgränsen utan tvekan nådd och rysarna väntade nyfiket på reaktionen. Förhoppningsvis skulle svensken ta sin mats ur skolan och att styra kosan bort mot Njeper och ut ur Ukraina. Men en halv mil söderut hade förberedelserna för en attack redan inledts